і що всі за тебе як один стоять. По правді робили, а тепер такого вже нема. І того не було, щоб коновод поганив руки пальтом яким або що. Тоді кожен знав. Наше діло — степ. Там ти собі вольний, шукай вітра в полі. Та й коноводи, які були, хоменко, отаман, так той раз за одну ніч сам вивів п'ятеро коней. Отто люди. А тепер що? Дрибнодухи всі. Кучма вже здорово випив. А випивши він, за всіх старовину. Ще добре тоді було. І лаєв молодих. «Брехня!» Гримнув кулаком по столу Патроку, аж пляшки й черки зазвеніли. «Брехня! Є й тепер такі коноводи орли!» «А де ж ти їх бачив?» – спитав глозуючий Кучма. «Де? На Кубані? А хіба ти там був?» «О, стультос малоомний, да ти спитайся, де я не був!» «А ну ж, ну, розкажіть про Кубань!» – попрохав Роман. «Слухайте, почну або ось спочатку. А то як турнули мене з кондукторів, заходився я торгувати». Голки, шпильки, пундики-мундики, табачок-сірничок. А чорт зна що, воно не підходить ні до імені мого, ні до моєї хвамилії, ні до мене самого. Бо ім'я у мене геройське. Хвамилія — образець. Та й сам я такий, що хоч зараз іди троянці воювати. А тут голки, шпильки, чорт зна що. Ліквідація і аквавіта. шо, -шо? Питали Роман та Лукаш. «Азіноси стультуси! Те, що продав свою бакалію, а гроші згоря прогуляв. Ну, зостався у мене в кишені якось завалявся карбонець. Подивився я на його. Хе, братіку, з тобою довго не проживеш. Ні, тісно тут жити. Махну на Кубанські степи. Хоч черкесом буде битися. Це лучше, ніж із п'яницями в трахтирі. Ну, йду до знакомого кондуктора пусти на кубань. Посадовив кондукторську, а на другий поїзд другому кондукторові здав. От я вже й на Кубані. Добра штука Кубань, да тільки біда, що й останнього карбованця в дорозі проїв. Нанявся до одного багатого пана, а в його табунщик Артем Гайда. «А ви знаєте, що воно там табунщик? «Чорт, а не чоловік!» «Як вирветься в широкий степ, з орканом у руках, так він там орел. «Скаженого коня неука піймав, сів на його, стиснув коліньми, ех, степ гуде!» «Кінь б'є і передом, і задом, та де йому скинуть артепа, скаженого овечкою стане!» А вже нічия чужа коняка не стривайся за Артемем у степу, його буде. І було в нас товариство добре. Шестеро нас, та такі, одного разу тридцятеро коней вивели. За одну ніч за двісті верстов перекинули, продали, і в обід другого дня дома були. Ну, та не вже, почули здивовані голоси. Та як же це ви зробили? Ож знали, як. Ехо, там справа, там коноводний злодіячка, такий, що перед поліцією труситься, як от ми, клопухи-азіноси. Там він нікого не боїться, а його всі бояться. Вийдемо на ярмарок, гуляй, душа без контуша. Морем коло нас горілка, танці, музика біля ядки на Майдані. А люди збираються а дівчата задивляються. Ах, сто чорків! А ми гуляємо, гопака витинаємо, до дівчат залицяємось та виличаємось, так валимось, як коней перемкнули, та які були коні. Ну, це вже брехня, перепинив Кучма. Тобто стали розказувати, де коні брали? Та зараз би і вас самих забрали. Суса тупорилого хвіст поцілували б. А нас не забрали б. Там не на нас, а від нас страх був. Там на всього кругу, звісно, хто такий Артем Гайда? А його зроду ніхто не займе. Люди шапти йому скидають бо бояться».